Cada nit, Com Ràdio et proposa una entrevista. L'entrevista de dijous amb Víctor Bataller. En el programa d'avui compartirem l'estona amb una escriptora idealista, romàntica i que toca molt de peus a terra. Comentarem la seva primera obra publicada, que no vol dir pas escrita. I parlarem d'aquells valors que semblava no tenien cabuda en el segle XXI i ara sembla que hem de tornar enrere per cercar los mimar-los i portar-los altre cop al front de les nostres vides i així anar tirant amb dignitat. Parlem o Alicia Ventura i Aix, la seva novel·la lluny de la ciutat. Però nit, senyor Ventura. Bon nit, senyora Ventura. No, no, no, no. El llibre està dedicat al seu pare i adueix tugues raons per dedicar-li la qualitat humana i el fet que va pertany a una generació excepcional. parli una mica del seu pare i d'aquesta generació que vostè qualifica excepcional, d'excepcional, plau. Sí. Eh, el meu pare era una persona, jo crec, pues, molt de l'entorn del en seu temps una persona idealista també, que era molt diferent d'ara, vull dir, la gent eh, tenia uns ideals, uns valors molt, molt diferents, vull dir, ell pertanyia a l'estatus les, no sé, rural, i bueno, i, bueno, les seves circumstàncies el van marcar moltíssim, però la seva manera de ser, aquesta que jo qualifico qualitat humana, va ser el que el va fer anar endavant i i, bé, bueno, sortir-se'n d'unes circumstàncies bastant difícils. I la seva generació, ell compartia aquests valors amb la gent del seu entorn? Sí, a la novel·la sí. Hi havia gent que, que sí, que érem com ell, semblants, però sí que crec que era una mica diferent. Vostè parlava d'ascendència alemana. Sembla curiós, però cregui'm que no és la primera persona que he conegut. De... El meu pare va ser nascut a Alemanya, vull dir, però... Eh... Sembla ser que aquí a Catalunya hi ha hagut una gran ascendència eh, de qualitat de gent alemana que ha vingut molt abans del turisme. Sí. és cert, això, oi? Eh? Sí, sí, senyor. Ells eren, bueno, al principi, o bueno, una mica més endavant de, dels segles de la industrialització, del començament del de, bueno, XVIII, i així es doncs va haver moltes migracions cap a Espanya. Cap a Espanya. Que... Sí, sí. Sembla que sigui una cosa nova, però en realitat és sí, molt antiga. I, molt antiga, sí. Com va ser la seva infància el marge del nucli familiar, vull dir, tant a dins de casa com a fora, la seva, la seva personal? Eh, doncs, a casa jo veia un ambient que, bueno, que el papa treballava molt, i, bueno, no, no hi era massa a casa, perquè era pastisser, i, i bueno, es tornava de matinada per de la seva feina, i, bé, em sentia una mica com, com allunyada de casa, no? Sempre estava dintre del meu món, eh... No, no, no era massa amiga dels nens de l'escola, vull dir, em sentia com una mica diferent, jo també em sentia diferent Especial, això que diu allunyada de casa Sí, perquè... com una mica allunyada, sí m'escoltava molt la ràdio bueno, doncs és, veritat, però és, que és veritat que m'agradava moltíssim la ràdio tots aquells serials després, era, bueno, el era taxi... sèrie Tambor i, I el Taxi Key i, no? i, bueno, i me'n recordo moltíssim d'una novel·la que em va frapar moltíssim que, bueno, que era el Teniente Mèdico Jefferson, no?, abans cantar aquella novel·la. I, bueno, el món de la ràdio era la meva il·lusió. I el dia que els dissabtes, com deia el Terence Simões, anàvem al cine la gent, no?, el cine, de, el cine de los sábados, que marcava molt a la gent. I jo també m'agradava molt, el món de, de, de la ràdio i tal. I, bueno, m'agradava molt doncs, llegir, també, eh, però sempre estava una mica com dintre de la meva atmosfera, no?, és curiós perquè el lluny de la ciutat vol dir, potser precisament, sí. allunyat de tot per poguer ho mirar. Sí. Um, deia que lluny de la ciutat és la seva novel·la i és una crònica sentimental sí. de l'Arcàdia sí. perduda. O, sí. o, o o també la voluntat de recordar algunes coses que solament van passar en la memòria de la seva família, però la memòria. Molt important per vostè la memòria, oi? Molt important, molt. Molt. Jo crec que si mm, tot això que s'està fent, la memòria històrica i tal, ho trobo importantíssim. Vull dir, crear consciència, crear emoció, crear pues, que sabem el que ha passat, eh, saber aquesta empatia, que ara sembla que darrerament potser tornarem a trobar-ho, però que no, que no hi ha entre la gent. I llavors el recordar, el saber, el palpar de molt a prop. Per això la meva novel·la intenta ser molt a prop, o sigui, hi no interiors i saber ben bé potser que, fins i tot què pensava, què sentia per poder crear la teva pròpia idea de, de com són les coses i el que van patir aquesta generació que jo qualifico d'abcepcional de, del segle XX. Vostè cita Jean Jacques Rosó, dient sí. que l'espectacle de la natura sí, sí. consola de tot. Sí. Creu que el ser humà és bo naturalment i després... Després de contestar-me aquesta part de la pregunta, sí, sí. parlem d'on encabeix vostè el mal. Jo la, com encabeixo el mal o l'espectacle de, no, no, de, no, de la natura? L'espectacle de, de la natura, que, que és, és bo tot, sí. i, i, és, i és rosó, sí. i aleshores on sí. apareix el mal en aquest espectacle? Uh, precisament jo crec que el mal mm, es precisament radica quan a la natura. Vull dir, si el bo és la Vull dir, hem, hem de tenir contacte amb la natura. L'home, encara que evidentment han passat tants milers d'anys i segles i tal, però crec que encara necessita la natura, en tots els aspectes. Quan més el món és més artificial, quan més plàstic toquem, mengem, o el nostre modus vivendis de vida és més artificial, eh, jo em permeto dir que és pitjor per a la humà, no? l'empitjorar. Em, L'interrobaix en un moment. Llavors, el que està dient vostè és sí. que ens hem allunyat d'allò que era natural sí, perquè... Eh, Vull dir, el menjar, el viure, el respirar, eren coses naturals i ara sembla ser que és un bé afegit. Comprem un tipus de menjars naturals o biològics però com a valor afegit i paguem a vegades el doble. Algú ha anat malament aquí, oi? Sí, sí, sí. Jo recordo perfectament que va ser a partir més o menys de l'any 60, que ja va començar el famós de les noies que passaven per les cases i deien: "Escolti, provi això, doni a la nena, doni-li és molt bo I és a la Coca-Cola", hodi a partir del somni americà. I si sí i bueno, llavors va començar el Percy Glass, aquells mm. vestits que ja no eren de cotó i portaves i tal i amb aquella transformació de la cuina aquella, aquella en cuina d'econòmica, aquella cuina de ferro després passaves al petroli aquelles cues de petroli a Barcelona i jo, no sé, després de televisió bueno, eh, hi ha un article meu que escric, i bueno, el discurs que vaig fer a la presentació del llibre, que vol dir això a partir de l'any 60 jo vaig anar veient que allò anava canviant, anava canviant, anava canviant i anaves quedant immers en una societat de consum Uh, imparable, vull dir que, que, no, no, que no podies em... separar allò, vull dir, no podies no? i al final et dones en compte que allà on hi havia aquell riu que parlo el poble, que, que hi havia peixos i l'aigra neta i, i tot i aquell modus de vida i que tot és molt i molt diferent i, i en fin, ja estem aquí parlant i tampoc jo no sóc tan gran vull dir que ha sigut una transformació en poquíssims anys i a vegades quan veig aquests nens que millor li donaries una cosa d'aquelles bones d'abans, aquells fruits d'abans bons aquells tomàquets bons i i, i fins i tot la llet i bueno, el que sigui, i és tan diferent i, i, i ens hem acostumat tant, i no tenen cap culpa evidentment, que clar, fins i tot a vegades les coses naturals no, no les volem vull dir, és que és, és el que ens hem acostumat, vull dir, que sí que és cert també és que som, som animals de costum sí, sí, certament Jo a la seva novel·la el veiem el personatge he trobat que molts estaven ben descrits i escrits però n'hi ha un que realment sí que m'ha enganxat, és la neta. Sí. Aquest és un personatge, en primer lloc, molt ben travat, molt ben desenvolupat i des del punt de vista formal qualsevol crític literari li elaborarà el personatge. Però la veritat és que m'ha plantejat una que ha sortit en la conversa, que en el regne dels sentiments és cert que les dones es mouen i desempelleguen millor que els homes. Sí jo m', jo m no, no li dir... faig un discurs feminista eh? no, no, és dir, en, no, no, no. en la seva novel·la, amb mm. tot el que és l'articulació sí, dels sí, sentiments, sí, sí, sí. la neta és que havia més, que és allò, és una meravella de sentir la sí. sí, és que realment era així, vull dir. Potser sí que no tothom no... Hi ha potser dos models a la novel·la que són potser una mica dintre de la... més enllà de la mitjana, no? Que són l'Anneta i, i el protagonista, el noi. Sí. Sí, són, jo però, comprenc, però, ella, però, ella no, però no són entre... idealitzats, no. no quan no, no, quan no. mossèn Camil, que això, la carta que ho s'ha llegit, quan mossèn Camil li envia aquesta carta eh, és perquè és una dona estrenàriament extraordinària, vull dir, una cosa fora del corrent. Sí, després sí. en parlem de la sí, carta perquè... Eh, però jo insisteixo en que sí, sí. la neta és més ben acabada que el protagonista masculí. Ah, el marit o el fill? És a el, el, el protagonista masculí gairebé els hi poso a tots. Sí. Eh, ella és una dona més acabada. Sembla que tingui una percepció i una connexió amb la realitat més contundent. Això és perquè vostè es dona o simplement perquè és l'observació real que ha fet vostè? Jo crec, permetria dir que és l'observació real. És, és... Perquè jo intento també reflectir una personalitat fora del corrent, de, de, per exemple, del, del Pep protagonista, del senyor sí. protagonista. Eh? Vull dir que no és el feminisme, no no no, no, no. no, no, no. És, no, no. és, és real. No, no, no, no, és real, és real, és real, sí. Sí, sí. Era així, era així. En aquesta novel·la lluny de la ciutat, publicada per CSG Editors, hi ha una explícita voluntat de recuperar la memòria. Vostè m'ho deia abans, sí. mm, però a la vegada jo no l'he trobada nostàlgica. No. És a dir, que seria aviam, que seria el, perdone, eh, que jo trobo que és el gran defecte quan es vol recuperar la memòria i s'idealitza tot. De no. cap de les maneres. És a dir, jo crec que és reivindicativa, com si ens digués que al final de, hem de tornar a considerar aquella Arcàdia perquè intrínsecament era millor sí, és acertada aquesta percepció que... sí, que ha fet vostè, sí senyor tota la intenció era reivindicar els valors una mica d'abans, ens, ens hem passat una mica de rosca, per dir-ho d'una manera més, més millor, ens hem passat sí, però crec vostè, que ens hem passat però vostè ho fa d'una manera permeti'm, eh? I, i, no, no li soni en absolut de Falac ho fa d'una manera molt senzilla. És a dir, sí. eh, no és el discurs reivindicatiu de la memòria agraujada en absolut. És a dir, és a dir simplement us exposo aquests fets, aquestes relacions familiars, sí, sí. Eh, ja està, i mireu. I mireu, sí senyor. I, I, mireu, mireu, i, mireu, que... I mireu, i mireu. Jo he intentat posar sobre la taula el que jo vaig observar eh, durant molts anys... M'ha costat molts anys descriure aquesta novella, l'he hagut de rellaborar vารies vegades, perquè realment, eh, de cara al lector, no a mi mateixa. Vull dir, de cara al lector per fer-li duna manera fàcil i evident del que jo volia expressar, sense jo fer cap discurs ni cap res, no. No, no és, no, no, no, no, no, absolut, no, absolut, no, Absolute. Absolute. no, no, no, no, no, no, fàcil de comploure quan, quan llegeixo literatura. Terrenament llegeixo un autor anglès que miri que està allunyat de vostè, però me l'ha recordat molt. Ell és William Gibson, que fa una... És un escriptor de ciència-ficció, imagini's, però aquesta, precisament aquesta peça que estic llegint, que es diu Pattern Recognition, ell fa la definició del nostre món com un mirall d'un altre món que existeix, i per accedir hi has de creuar el mirall. Sí. És a dir, eh, aquest creuament del mirall, ell ja diu que no es fa a través del consumisme. És a dir, eh, que aquest consumisme, i ell és un escriptor que n'ha parlat bastament i, i entén moltíssim el món digital, diu que no funciona. Diu que cada vegada la gent és més conscient de la manca de valors que sí. genera sí. només l'aspecte econòmic de viure per viure i prou. I viure i prou, sí. És a dir, i això és el mateix que fa vostè? Sí, sí. Vostè, vull dir, Exactament. en realitat pràcticament l'economia no hi surt de la seva novel·la. No, no, no. Si no Podem... hi ha cap pensament econòmic no, ni... No, la veritat és que no. I sembla ser que la vida és fàcil quan, quan no hi ha aquestes pressions econòmiques, oi? O de voler més del que tens, o del que sí, pots tenir. Sí, sí. De fet, eh, tenien també les seves pressions, perquè encara hi havia la figura de l'amo, de, mm. de segles anteriors i així, i sobretot el pare, el senyor protagonisme, que, el protagonista, un conservadurisme bastant fort, arrelat, tenia, que no volia trencar amb l'amo ni res, però jo crec que, en el fons, vivien molt millor. O sigui, a l'hort, o anaven on sigui, i anaven al camp, i sobretot els nens, la mainada, quan, jo crec que quan ja mengen, quan, quan el, o sigui, no sé, estan amb la seva família i, i ja poden gaudir d'un joc i no, no passaven massa fred, o sí que passaven, però ni massa gana, ni... jo crec que també, això vull refletir la novel·la, eren feliços. Aquests nens eren feliços. És aquell concepte que dèiem. Aquell el concepte. I Tabarcària. jo he parlat amb, amb algun d'aquestes persones perquè eh, i, i tots coincidien de qui eren sí, Volien tornar a casa, sí. Ah. I els van empènyer la ciutat, realment, per aquesta industrialització que, que necessitàvem mal d'obra sí, i que... que... està molt bé, que perquè també hem guanyat en qualitat de vida, però és que, no sé, sí, aquesta cosa, no?, que per sempre ens pensem passem d'un cantó a l'altre? perquè no aquell terme mig que deien els savis, no? Mm. Aquell terme mig, no? Creu... Aquí sí que hi ha el perdó, aquí sí que seria segurament l'economia, clar. Sí, però el, el, el que jo he trobat... Sí. A, a més, a més, és una cosa que jo repto al lector. Um, vostè sembla que... Mm d'escrigui les situacions d'una manera tan natural, és a dir, té aquestes contradiccions, sí. però a la vegada és dir, mireu, mireu tota l'estona, mireu, que és el que jo li deia. Ja, ja, ja. És, és una novel·la realment de gaudir. No hi ha tant per l'exquisit gust literari que vostè hi ha posat, sinó també, per allò, vostè deia abans, de que li ha costat molt ferla per concessions, no concessions per consideracions al lector perquè volia que el lector que li havien quedat molt lluny totes aquelles coses s'hi apropés sí, i, i, i m'ha fet gràcia que vostè parla de Sant Martí de Provençals i d'aquells sí. llocs que eren meus de la meva infància i que anaves amb el tramvia i que, i que passaves per camps i, i ara no passes pel, no hi ha camps lloc i aleshores et preguntes aquest enciam que menjo d'on bé Exacte. I, i, I quan un dia sí. doncs, tens coneixences amb un pagès per aquelles coses i et porten uns tomàquets, sí, sí. dius... Um, sí, això són tomàquets. Sí. D'on t'has tret, no, no tret, sí, sí. tret aquests tomàquets? Sí, senyor. És sí, així, és així. Um, els dos primers capítols tenen lloc a la Nova Barcelona i, i a l'Empordà. De quina manera, a part de la manera natural... Ha volgut vostè accentuar aquesta diferència entre sí la nova Barcelona sí, sí, sí, sí. i l'Empedó? La... Sí, sí, la volgut marcar. volgut marcar, volgut marcar o sigui. Era una Barcelona, aquella que vostè descriu, del carrer Servo del Mar, que insisteixo, jo la conec molt bé, el meu padrí tenia una, un magatzem de fustes, al carrer Servo del Mar. Um, era molt inhòspita, oi, aquella Barcelona? Sí, tota la recerca, tot el que he llegit, totes les fotografies que he mirat. Sí, sí sí, les, la mirada de la gent, vull dir, era, era, tot era molt diferent, sí. Molt inhòspita, molt. molt sí. eh, jo li, li dic la sí. paraula inhòspita i perdoni'm per fer jo part de la seva entrevista i part de la meva confessió. El, el meu padrí, que era un home extraordinari, va morir en un vessal del carrer Salva del Mar... És a dir, el vessal era més profund de lo normal, ell va malcaure, se li va girar la cama i va morir ofegat en un vessal no, del carrer. Sí, sí. És dir, si era inhòspit no, perquè ningú es cuidava de les infraestructures, però tampoc, tampoc s'hi cuiden, cuiden ara. Sí, sí. Um, aquesta, aquest sentiment pel camp que vostè agafa de Rosó, vostè agafa de tots els intel·lectuals europeus, sí. Per què l'han perdut? Només pel consumisme o hi ha altres raons? Uh, jo crec que l'hem perdut, doncs pues, sí, pels, consum... pels interessos, pels... per l'economia, doncs pues, sí. sí. És a dir, ha sigut una història sí. purament econòmica. Econòmica, sí. A meva opinió, no sé. No, no. Uh, hi ha un altre aspecte també de la, de la seva novel·la que m'ha agradat moltíssim a mi, que és que es recupera moltes paraules antigues, sí. tornem al carrer Sant Martí de Provençals i la creació del Poble Nou, podrà sí. descriure una adoberia sí. i afegint que també es deia tanaria sí, i que els pallaires també eren blanquers. Sí. Aquesta riquesa lingüística sí. per mi és un punt de la de, de la literatura catalana. Um, que, que es perd, que, que s'ha perdut. Vull dir de sí, que que ja no us diu, ja no diuen les coses pel seu nom sí. i quan, quan has de buscar-les ja, ja no te'n recordes. Què els hi diràs? Sí, sí. Pallaires? Doncs no, doncs no sí, estèiem Pallaires. Que... Sí, estèiem sí, sí. Un determinat es dèiem Blancaires, els altres Pallaires. No, pallaires segur, eh? Segur surt un nen pallaire i que aquell hi ja ha arribat a la ciutat, no? I li, sí, els hi devem per sí. Sí, sí, l'adobaria, sí, ho sé, perquè vaig anar a l'arxiu i ho vaig mirar. Jo he buscat. vaig buscar, sí. Vostè ha estat una excel·lent traductora de pel·lícules. Pudia, és una cosa... No sé si li fa molt de que li recordi, però sí, vostè ha estat jo... una molt bona traductora de pel·lícules. Sí, intentava, sí. L'ha influenciat molt a l'hora d'escriure el llenguatge cinematogràfic? No és qui ho li trobi, eh? És a dir, jo creguim que sí. Llegint el seu llibre no ho diria, no hauria dit mai. És que jo sempre al·lodeixo allò que diuen no, jo, allò que és tan sabut, allò que és les meves circumstàncies. Podria ser que, clar, com que les meves circumstàncies va ser que vaig traduir durant cinc anys pues, moltes pel·lícules i dibuixos animats, doncs sí que ha pogut influir perquè la novel·la, com vostè ha vist, és a temps real. Realment és una novel·la, diria, com una novel·la guió. Perquè quan a mi em donaven els guions de televisió per traduir, eh, jo en trobava primer les explicacions i després el diàleg. I m'anava molt bé per saber quin to i quin caire havia de donar el diàleg. Llavors, esclar, la meva novel·la no deixa de que també primer t'explica i després diàleg. No, bueno, seguint tota la pauta d'una novel·la, evidentment. És, és però, una novel·la. Però sí, sí senyor, eh, podria haver sigut això perquè... Sí, perquè és un, com una novel·la guió, sí, sí, sí. Però és una novel·la, sí. Hem, hem, hem parlat un moment de l'Aneta com a personatge extremament colpidor i sí. jo, jo, jo voldria que vostè em permetés una lectura, petita lectura, d'una carta que ella rep. La carta està datada del 27. Sí. És a dir, hem passat 25 anys des del començament de la novel·la, ja, vostè novel·la. comença la novel·la, el 1902. 13, sí. El, sí, perdoni, sí el tre, perdoni, el 13. El 13, sí. Um, aleshores... Aquesta, aquesta carta, deixi'm que jo li, li digui per... L'he gravada anteriorment. Deixi'm... I després vostè comenta la carta. Barcelona, 18 de desembre de 1927. Benvolguda, Aneta. Com estàs? Com segueix la teva vida? He de pensar que tot fa el seu curs a fit de bé. Déu ens guardi de qualsevol mal. Et podria demanar disculpes per aquests darrers anys que m'hi ha estat impossible venir a veure en la diada de Sant Narcís. Tu saps com em plau poder gaudir d'un parell de dies de festa major tan entranyables. La joia de viure queda reflectida en aquelles estones màgiques de gran placidesa, aquell ambient pictòric de la veritable raó de viure, i tot gràcies al bon fer d'unes mans delicades i dedicades als altres unes mans plenes de gràcia, mimoses, tenint cur de qualsevol detall. I aquella obriola excelsa embolcallant l'aire de llum, la llum de la vida, l'amor, l'amor a les infinites coses que ens ha donat Déu. Sí, en neta, tu ets la llum, tu durs dintre el cor d'estimar. La llum, la il·lusió per les coses més insignificants, amar la teva persona, Tu ho sabràs veure. Algun dia en parlarem, Aneta. De qui és aquesta carta? <laughs> Delícia Ventura. Mm. Sí, no és mossèn Camil, no. Però sí que hi ha un poema, un poema que a la vora del camí, que és la mossèn Camil, Geís i Parregueres, a la... Sí, una persona també de les lletres catalanes, un musicòleg... I, sí, correcte, sí, el, el, el coneixen, sí, sí, el sí. És curiosa, és, és sí, curiosa, sí. agosada, i la veritat és que és molt colpidora aquesta història de sentiments. Sí. Uh, algunes preguntes que m'ha plantejat la lectura lluny de la ciutat han estat precisament sobre la ciutat com a Talèquia i com a únic lloc on pots observar com els poders poden fer creure a la gent coses absurdes. A vegades, i amb la fi de cometre atrocitats. En canvi, aquesta psicosis col·lectiva, en el camp, no passa o m'equivoco. És a dir, el camp és molt més difícil d'enganyar. Sí. La gent no, no, no, no entra tant. No entra tant, no. Curiós, això. No, no. Eh, quan ho veuen d'una manera molt, molt evident... O sigui, quan, per exemple, veien físicament que venien i arrencaven els lletreros a l'època de la dictadura, que surt el llibre, uh -huh. deien, carai, què estan fent? Per què ens arrenquen els lletreros del carrer en, en, en català i els posen en castellà, no? Uh -huh. O sigui, o alguna altra anècdota una mica punyent que assisteix a la novel·la, també, amb allò del quartel i tal. Llavors ho veien molt i llavors, clar, començaven a reaccionar, no? I llavors ja al final de la novel·la, doncs, ja hi ha algun esment... Uh, fins i tot uh, que s'aproximen a la, la, la república, vull dir que alguna cosa o sigui, els poders fàctics ja sabien i el poble ja també ja sabia i i és lògic que fos així quan hi va haver el que va haver, va haver una república, hi va haver la guerra civil. Uh -huh. Entre germans. Ja, ja, sí, entre germans. O sigui que ja, ja, ja, dir, ja es començava a moure, però no, no, no massa al començament, eh? Vull dir, a principi del 13, a l'època que estàvem en comunitat i tal, ja és quan començo una novel·la, en la gira encara hi havia unes coses molt, molt i molt ancestrals, eh? Com aquell detall tan fort de l'Esperdenya i el uh -huh. moment de parir i tal. I després no, evolutivament ja sembla que la gent, quan arriba ja al primer ribera, que, la, que la ciutat arriba sí, a conquerir A conquerir una mica ja el camp ja, una mica, no, no molt perquè eh, fins i tot ara potser encara no està prou conquerit, sortosament mm. sortosament i, i tots aquesta fugida que marxem de vegades és perquè anem a, anem a cercar aquesta natura que... M ho fem tots. Sí, senyor, ho fem tots. Absolutament uh, tots. Ho fem tots. Jo em quedo amb moltes ganes i amb moltes preguntes. Crec que el lector farà bé de llegir aquesta novel·la lluny de la ciutat perquè eh, t -t té masses valors com perquè els deixem passar i mm, un sí. dels, que, dels que jo no em cansaré de parlar-li amb vostè és del femení, del valor femení de la novel·la sí, crec que és una per mi una excepcional aportació a la literatura mm. de que vostè el reivindiqui de la manera que ho fa sí, i només una pregunta molt curta quant temps ha tardat en escriurela? Ho dic, 10 anys. Bé, només per això... Però 10 anys, perquè, bueno, per les circumstàncies personals, eh? Vull dir, potser si hagués pogut dedicar-me a temps complet, potser no serien 10 anys, eh? Però, vaja, són una, una novel·la d'una intensitat. Una, i una intensitat, feina, però més que res allò que tot el gata ho vas pensant, pensant, pensant i ara posa això i allò i allò i allò. I allò. Sí, sí, sí, i sí, <laughs> després escrius, no? Però, vull dir, també és molt d'anar allò eh? mirant a veure com ho diràs, què faràs... I... Cuidant, el, le... tot el, pensant, Cuidant sí? el lector. Cuidant el lector. I, I aquesta gran... sí, aquesta estima al lector. O sigui, com, com, quan traduïa els dibuixos entre animats, no que sempre pensava que els hi agradi els nens, que els hi agradi, que els hi frappi, que no sé què, la família Robinson, tal... I sí, doncs vaig estar molt contenta i molt bé, quan veia que els nens que fan la bicicleta i anaven, anaven a escoltar els dibuixos que jo havia traduït. Sí, feia molta il·lusió. Just abans d'acomiadar-nos, només em resta recomanar la lectura lluny de la ciutat, una magnífica ópera prima d'Alicia Ventura Gays, i a manera d'agraïment per la seva gentilesa dedicar li una peça de música sobre el cos i ànima que vostè ha deixat en aquesta peça literària. Ella és nena Freelon, en una versió excel·lent del clàssic Podium Sol. Moltes gràcies, senyora Ventura. Gràcies a vostès. Moltes gràcies. A producció hem tingut Blanca Lucas, a la taula de so, Joan Anton Santiago, i la realització ha estat d'aquí els parla Víctor Bataller. Gràcies a vostès per la sintonia i bona nit. are